בעזרת השם יתברך, ספר אלים לתרופה, המשך, מכתב קצ"ד. זה המכתב נכתב לאחר שיצא מהתפיסה. ברוך השם יום א' ואתחנן תקצה לפרט קטן. לעובי בני חביבי שלום וחיים וכל טוב. מכתבך קיבלתי עתה וכעת אין מילה בלשוני. כי מן הסתם תהיה פה אם ירצה השם על שבת קודש הבא עלינו לטובה, ופנים אל פנים נדבר. וכעת הדיבור עצור בבחינת נעלמתי דומייה וכו'. וצריכין לקיים ייתן בעפר פיהו, אולי יש תקווה, אולי, אולי. ואם תכתוב אלף פעמים מעוצם מהירות נפשך, ידעתי, כבר עבר על אלפי אלפים פעמים מהירות יותר ויותר. השם יתבח ירחם מעתה. וגם על שאר אנשים רובם ככולם בהכרח שיעבור על כל אחד מה שיעבור. וכאשר ראיתי ואני רואה עתה בעיניי מאודי עד היום הזה. וכל מיני מהירות וצרות ואיסורים וכולי שעוברים על כל אחד בכל יום ובכל עת, הכל נמשך מחורבן בית המקדש, ששם עיקר הקדושה, עיקר החיים, עיקר תיקון הכל. ומעת אשר חרב בית חיינו, בית קודשנו ותפארתנו, אין לך יום וכולי. כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, <coughs> מה נאמר מה נדבר? בפרט החורבן שאצל כל אחד ואחד, שהוא חורבן בית החוכמה והדעת. ואין מי יעמוד בעדינו ואין לנו על מי להישען, כי אם על רחמיו המרובים בכוח הצדיקי אמת, שממשיכים רחמים חדשים בכל עת. ועל זה יש לנו עוד תקווה לבלי לייאש עצמנו חס ושלום מן הצעקה והזעקה. בפרט בעת ובימים המרים האלו. מי ייתן ראשנו מים ועיננו מקור דמעה, שנוכל לשפוך שיחנו כמים נוכח פני ה' עד ינחם ויושיע אותנו מעתה בנחמות וישועות אמיתיות לנצח. דברי אביך הכותב במרירות הלב, מעין נפוגות עד ישקיף ויראה ה' מן השמיים, נתן וברסלב. קצ"י בעזרת השם ידבח יום א', פרשת ואת חנן, תקצה לפרט קטן. אהובי בני חביבי, מכתבך קיבלתי עתה ואין קול חדש להודיע. ועדיין לא עשינו שום דבר, כי אין אנו יודעים לתת עצה בנפשנו. כי רבים קמים עלינו ואין לנו על מי להישען, כי אם על אבינו שבשמיים. ואף על פי כן אפשר נשתדל לעסוק בזה כאשר יורנו השם יתברך בהחמה ועצומים. כי העצה בעצמה צריכים לקבל מה' מטבח בחכמים רבים וחסדים גדולים, ול' הישועה. לעת עתה עת צרה גדולה הוא, וגם כימים הם ימי צרות ישראל בין המצרים, ואין לנו עתה שום חיות, כי אם על ידי הלימוד הקדוש של בצע הרחבת לי, שאני רואה הרחבות נפלאות בתוך, בכל יום בתוך מעוף צעה וצוקה. מלבד מה שאנו מקווים לה' מטבח, שיציאנו מהרה מהצרה לגמרי. כי בוודאי לא יעזוב השם מאותנו ואת כולנו, ובוודאי הכל לטובתנו בזה ובבעל הנצח. וגם מה שהודעתני מעניין המעות הידוע, הוא הרחבה נפלאה בעת כזאת. מה גדלו חסדי השם, כי לא תמנו, כי לא חלו רחמיו. קבוק קוויתי להשם שיהיה הכל על בעזרת השם מטבח. אך לעת עתה נוצרחין ישועה ברחמים רבים מאוד. והנה ידידי רבי צלי מאייסין נתעכב פה על שבת קודש. והשם יתברך היה בעזרנו שדיברנו הרבה שיחות אמיתיות אתמול ביום שבת קודש, המעוררים ומחזקים את הלב מאוד להיות חזק ואמיץ בכל הנקודות טובות לחטוף בזה העולם כל מה שיוכל. ושאין לנו בעולמנו כי אם מה שאנו מייחדים שמו יתברך בכל יום. שבזה כלול כל שאר העבודות מה שכל אחד חוטף בכל יום עוקפי מדרגתו. כי הכל נכלל באמונה שהוא יסוד הכל. כי הזמן פורח מאוד מאוד, ואיך שיהיה יפרח הזמן, וימי חיינו הבל הבלים, ולא נשאר לנו, כי היא מה שזכינו בהחמיו לאמונתו הקדושה, אשר נטעו אבותינו הקדושים בקרבנו מעולם, על ידי צדיק הדור האמיתי, שזכינו לקבל ממנו פנים אל פנים. על כן גם עתה אשרנו מה טוב חלקנו. ובוודאי רבי פייבי צדק בדבריו בהתפארו אשרינו בכל פעם. וגם עתה אנו צריכים להחיות עצמנו בזה כדי שיהיה לנו כוח לומר הקינות בכל לב, ולשבר ליבנו כראוי כל אחד על חלקו שיש לו בחורבן בית המקדש וצרות ישראל בכלל ובפרט. השם ידבח ירחם עלינו שנזכה להיות בכלל המתאבלים על ירושלים לראות בשמחתה ולראות צמיחת קרן ישועה בכל עת. ויעשה עמנו עוד לטובה, ויראו שונאינו ואבושו, יפלו ולא יקומו. ונפשנו תגיל בה השם, תסיס בישועתו. כל עצמותינו תאמרנה השם וכו', מציל אני מחזק ממנו וכו'. דברי אביך הננח והנדכה, הוא מדבר בשברות לב מאוד. ואף על פי כן אני מחיה עצמי באמת בקול להתחזק ולהתאמץ לקוות לישועת השם מהרה, נתן מברסלב. ושלום רב לכל אנשי שלומנו באהבה רבה וחמתן עזיזה. חזקו בימי צבאיכם כל המכלים להשם. עת צרי ליעקב לי וממנה יבשע, ממנה די כא. על ידי הצרה בעצמה תבוא לנו ישועה גדולה. ותתהפך הצרה על ההרחבה הגדולה בחסדו הנפלא על ידי גודל כוחו של זקן לקדושה. ותודה לקהל, יש לנו על מי לסמוך ויש תקווה לאחריתנו בזה ובבא לנצח. קופצה ד"ו, ברוך השם יום ד' עקב תקצה לפרט קטן. אהובי בני חביבי, בכתבך קיבלתי ביום א' עם מסך חי זהובים, והיו לי לנחת בשומעים משפרת שלומך הטוב. ואתה תראה נפלאות השם, שדייקה אתה שנשאת במניות כאלה נתהפך לשלום דייקה. ראה ואבן ברכי השם כי אין שום מניעה בעולם. וכשאדם חזק בדעתו משבר כל המניות, אף אם עליו מה? נתהפכין המניות לישועות, חזק בני ואמץ. כי ראוי לך לשמוח בשבת זה שזכית להיות אצלנו. כי תודה לקהל היה לך חלק גדול ביותר בכל מה שנעשה בשבת זה לטובה. השם יתברך יחזק לבבך ולבב כל אנשי שלומנו, ללך בדרך הישר והאמת. ונזכה לכוון דעתנו בכל עת, לברור לנו דרך ישרה באמת להמיתו, כרצונו יתברך וכרצון ירא אבזל. ונזכה לקיים נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה וכו', נישא לבבנו אל כפיים וכו', בכל אשר דיברנו בזה בשבת העבר. השם יתבח יזכנו שנזכה לכוון, רצונו יתברך ולעשות כרצונו באמת תמיד, כל ימי חיינו, אמן. דברי אביך, נתן וברסלם. קופסא דז, <אח> ברוך השם יום ב', פרשת ראה, תקצה לפרט קטן. אהובי בני חביבי, מכתבך קיבלתי אתמול וגם בשבוע העבר על ידי רבי יצחק יהושע, והיה לי לנחת. ובפרט המכתב של אתמול. כעת בוודאי נשמע לאוזניך מה שנשמע פה, שחס ושלום כבר הגיעה התשובה לאדון, שאני מוכרח חס ושלום לצאת מפה לנמרוב. ועוד בודים לזה כמה כזבים, ואנו הולכים בפחדים. אך בחסדי השם אני מחזק ומחיה עצמי הרבה על פי הדרכים שלנו. ובפרט שתודה לקהל אפילו חס ושלום אם יהיה כך, אין הדבר מסוכן. וקיוויתי להשם יתברך שאפילו אם יהיה מוכרח ליישב ביניהם חס ושלום. על איזה זמן בוודאי אשוב משם לביתי לשלום. רק לעת עתה קשה עלי עינוי הדין. כי אומרים שלמחר ביום ד' יצא המשפט חסר שלום. השם ידבח ירחם וישענו בחסדו שיתהפך הכל לטובה, וקל שכה ייתן לנו רחמים. ואומר לעולמות די יאמר לצורתנו די. השם חוננו כרעב שבענו בוז. ובקשתי ממך בני חביבי מחמד עיני לבעל תיראה ואל תפחד. רק תתפלל השם ידבח על זה. ותבין ותשכיל ממוצא דבר, שתכריח עצמך על ידי זה ביותר, לפרש שיחתך לפני קונך וצורך. כי אין לנו שום עצה ותחבולה, כי אם תפילה ותחנונים, וצעקה וזעקה לה' ידבח. כי הוא ידבח רב להושיע. ואגב, תרוויח שתוכל לפרש גם כל אשר אם לבבך מקווה לפני ה' ידבח. כי כל מה שעובר עלינו, בפרט עתה בשנה הזאת, הכל רמזים גדולים שמכריחים אותנו להתקרב להשם מטבח, את כל אחד ואחד מכל מקום שהוא. והעיקר לבעל יתרשל מעתה להפיל תחינתו ושיחתו לפני השם מטבח בכל יום, יהיה איך שיהיה. ואל יבהלו רעיוניו, ואל יחלישו דעתו, תאוותיו, בלבוליו ועבליו. רק יתחזק על פי כל הדברים שדיברנו בהם הרבה, ובפרט על פי הדרך הנ"ל של הזמר לאלוקי ביודעין. שזה הדרך הקדוש והנורא מאוד שצריך שיהיה חדש אצל כל אחד ואחד בכל יום. ועל ידי זה הדרך יוכל כל אדם להחקיאות את עצמו בכל עת, בכל מקום שהוא. ולפרש שיחתו לפני השם מטבח הרבה או מעט על כל פנים, שזה יסוד ועיקר הכל. ועתה התייצבו ראו את ישועת השם, כי קיוויתי להשם שבחסדו הגדול ישיינו מרע למען שמו. ויציל אותי ואת כולנו מיד שוננו ורודפנו ויפיל איבנו תחתנו ויתהפך הכל לטובה מהרה. נתן מברסב. ותפרוס בשלום כל אנשי שלומנו באהבה רבה. קצ"ח. ברוך השם, אור ליום א', שופטים, תקצה, לפרט קטן. אהובי בני חביבי, מכתבך קיבלתי ביום ו' עם האיגרת של רבי חיים. כעת תדע שביום ו' נקראתי עוד הפעם אל האדון והראה לי שהעתיק הצהרה שלי ממכתבי ללשונו וקראו לפניי. וגם קראתי לרבי ישראל חיים וקרא גם כן לפניי והוא מכוון למה שכתבתי. השם ידבח ירחם שיהיה הכל לטובה. לעת עתה כפי הנראה לא הגיעה שום תשובה מקמניץ כלל. וברוך השם שבתתי שבת קודש פה. ולהשם הישועה שישב עוד כל הימים שארצה בחסדו הגדול נדבך. רק עתה אנו צריכים להתפלל להמשיך ישועה ורחמים שיצא דבר המשפט לטובתי שאהיה זכאי לגמרי במשפט, כאשר באמת הנקי מעוון בעניין זה. כי הכל עלילות לא שקר, ושונאינו יכרעו וייפולו ויבשו וייבלעו מאוד, ולהשם הישועה. והאדון ענה למה לי בעצמו שצריך לשלוח כל זה לקמיניץ, לאדון הגנדיצ'ה ש... ואחר כך יהיו עוד חקירות. לעת עתה יש לנו פנאי להתקרב להשם יתברך ולהתפלל לפניו על ידי זדאיקה. כי אין לנו למי לברוח כי אם להשם יתברך. והנה ימי והדין הגדול של ראש השנה ממשמשים ובאים. וכבר ברחו ראש חודש אלול, וצריכים לרעוד ולפחוד מאוד במשפט הזה שנוגע לחיים נצחיים. ואי אפשר לשחט בממון ולפעס בדברים. וכל פחד המשפט שעליי שיש לנו עתה, הוא כדי לזכור ולא לשכוח פחד המשפט של ראש השנה, וכל שכן של יום הדין הגדול והנורא. כי צריכין להעלות כל הפחדים וכל היראות הנפולות, לבלי לפחוד ולהתירא משום דבר, כי אם מהשם יתברך לבדו. ולעידה ולהאמין, שכל היראות והפחדים העוברים על האדם, בפרט פחדים כאלה שיש לנו עתה, הכל כדי להזכירנו לראות ולפחות מהשם נדבך. ותכף שזוכרים ביראת השם, אף על פי שיודעים כל אחד בנפשו שאין עונקי כלל, אף על פי כן יכולים לשמוח ולחיות חיים אמיתיים. כי יראת השם תוסיף ימים, מבחינת יראת השם לחיים. וזה עיקר שלמות היראה שדייקה על ידי היראה הגדולה יגיע לשמחה, כמו שכתוב הגילו ברעדה. בעיקר בכוח הצדיק האמת, כי מאחר שזוכרין, אין צריכין לפחוד ולראוד מעוצם הפגמים וכו'. תכף מכהין ומסמכין עצמם אשר אנו מוכרחים, בכ... סמוכין בכוח גדול ונפלא כזה. בפרט שזכינו גם כן לחטוף כמה נקודות טובות בכל יום, להחיות עצמנו על ידי זה. ועל ידי זה יכולים ליישב דעתו ולהוסיף בכל יום כל מה שאפשר, ולחדש ולחזק הרצון והכיסופים לקדושה בכל יום. ולהוציא הכיסופים מכוח אל הפועל על ידי דיבור. לעולם לא נבוש שאנו יודעים מכל זה עוד ועוד. לעולם לא נבוש מה שזכינו לידע מאמת כזה. וצריכים לזכור בכל פעם מה שאמר מה יש לנו להתבייש. יותר מזה אי אפשר להעריך דברי אביך המצפה לישועה, נתן וברסלב. קצ"ט בעזרת השם יתבח יום א' שופטים תקצה לפרת קטן ברסלב. רבי <עובי>, בני חביבי, היום בבוקר שלחתי לך מכתבי באריכות. אחר כך הגיעה הפקודה מהמשטרה שאני מוכרח לצאת מפה לנמירוב. ובדוחק פעלתי להתעכב פה איזה ימים כאשר יספר רב נחמן מוסר כתב זה. לעת עתה צריכין להחיות את עצמנו עם בחינת בצר הרחבת לי על ההרחבות שבתוך הצרות בעצמן. כי גם בנמירוב יכולים לחיות חיים אמיתיים. ולהשם התקווה לשוב עוד לפה בקרוב. יותר מזה, מלאך תבין תרדתי ובלבולי עטה ואי אפשר להאריך כלל. דברי אביך המצפה לישועה, נתן מברסלב. ריש זה המכתב נכתב לאחר שגירשו אותו מבטול לנמרוב. ברוך השם, יום ב' תצא את הקצה לפרת קטן נמרוב. רב שלום לבני חביבי מחמד עיני, הרבני מורנו, הרב יצחק נרו יאיר, שיחיה. אין להודיעך כי כל אשר נעשה בברסלב אתה יודע יותר ממני. ואשר נעשה פה נמרוב יגיד לך מוסר כתב זה אבנחמן מטולשין. וידעת ממשבות הלבביך כי השם הוא האלוקים. בברסלב ובנמרוב ובכל מקומות ממשלתו. בכל אשר עשו לי הכל לטובה תודה לקהל כאשר מעט מזה אני מבין מרחוק. והעיקר אני מאמין כי הכל לטובה בזה ובא לנצח. והנה אחי רבי יהודל בא בלילה מברסלב וסיפר לי שמועות מעוצם המסירות והמרירות שעוסקים למסור נפשם לשאול תחתיות. בחסדי השם לא נפחדתי. אדרבה, תודה לכלא ניסס ושמח ועלז על חלקנו וגורלנו. עתה ראוי לנו לומר אשרנו אשרנו אלף ורבבות פעמים בכל יום ביום. ובכל עת לא ימיש מפינו לומר אשרנו שאנו יודעים מהצד היא הזה. שהכניס בנו להרגיש מעט מתיקות השבח אשרנו, שכל ישראל ואנחנו בתוכם אומרים בכל יום. אבל זה עירין אינון שישימו לב לזה להרגיש מתיקות נעימות הדברים שהם אומרים בפיהם. ותודה לקהל אשר חמל עלינו. השם יטבח בחסדו הגדול והנפלא לבלי להיות מתנגד, ולהתקרב קצת לנקודות האמת המכניס בנו להתחזק, ולהיות שמח בתכלית הנצחי. והעיקר באמונה הקדושה, בהשם יתברך ובצדיקים האמיתיים. אשרינו מה טוב חלקנו שזכינו להינצל מהמתנגדים על אמת כזה, ולהיות בחלקו ובגורלו לנצח. זה חלקנו, זה נחמותנו בעת צרה. זה ישועתנו ותקוותנו, בזה ובבא לנצח. ובוודאי צריכים עתה להרבות בתפילה ותחנונים ובשיחה רבה לב... ביני לבין קוני, על עוצם צרותינו והסכנות העוברים עלינו. אך יותר מזה צריכים להתחזק ולבטוח בהשם ולצפות לישועה ולהיות שמח בעוז תקוותנו. כי תודה לכלא יש לנו על מי לסמוך. ובוודאי אלוהיתו ששם אותנו בעבור שמו הגדול. וגם עד זקנה ושיבה אלוהים אל יעזבנו עד אגיד זרועך לדור וכו'. דברי אביך מצפה לישועה בכל עת, נתן מברסלב. ר"א ברוך השם, יום א', ניצבין, תקצה לפרת קטן, נמרוב. אהובי, בני מחמד לבבי, מוסר כתב זהב, נחמן טוצ'ינר, לספר לך, תרדתי עתה. אך מאהבתך ותשוקתך אכריח לכתוב לך על כל פנים שורתיים אלו. חזק בני ואמה עצמתך בה' כי לא יעזוב אותנו. וצריכין לחזור בכל יום ולזכור מה שכתב על פסוק בצר הרחבת ובזה כל חיותנו עתה. ועוצם הרחבות שבתוך תוקף הצרות הם חיותנו והתחזקותנו, לבלי לייאש עצמנו מתפילה וצעקה ותחנונים, ולצפות לישועתו תמיד כי בוודאי יעזור ויושיע לנו למען שמו הגדול, בגודל כוחו של זקן דקדושה, אשר אנו נשענים עליו בזה ובבא לנצח. דברי אביך טרוד מאוד ומצפה לישועה נתן מבואסלב. מכתבים דשנת ה' אלפים תק צד"ו רב ברוך השם יום ה' ח' לעשרת ימי תשובה תקצב אהובי בני חביבי, אתמול באתי לפה לברסלב לשלום ובוודאי כבר שמעת מה שעבר עלי בלדזין כי לאן אז לינת לילה בלדזין? נסבבו המתנגדים הבית אשר התאכסן שם והתחילו לזרוק אבנים אשר היו בסכנה כל מי שהיה בבית, ובפרט מורנו זכרונו לברכה. אך בתוך כך באה צרה אחרת. אך זאת הצרה הייתה רפואה להצרה של הבנים שלא יהרגו, שבא הפקיד לשם ולקח אותו לשביה, ועל ידי זה ניצול מההריגה, והחזיק אותו בד... לערך מעת לעת ובנס ניצול מהשביה. עד כאן הוספת המעתיק. ובחסדי השם נמלטתי. כל משברך וגלך עלי אבואו. כעת עדיין איני יודע היכן אשבות ביום, ביום כיפורים הבא עלינו לטובה. והנה באמצע הכתיבה הגיעה הפקודה מהמשטרה לנסוע מיד לנמרו. ובוודאי הכל חסדי השם ונפלאותיו. והנני מוכן לנסוע תכף. והוא אצלי חסד גדול. כי עוצם הפחדים שעברו עלי עתה אי אפשר לבאר. ובחסדי השם פתחתי שאשוב לביתי בשלום בעזרת השם יטבח בקרוב. כעת אין פנאי לדבר בזה, כי יום הקדוש והנורא יום הכיפורים ממשמש לבוא ואני טרוד מאוד. ואם ירצה השם מחר יום כיפורים אראה לכתוב לך באריכות קצת. חזק ואמץ בני חביבי וראה ואבן כי הכל הבל הבל ובוודאי כבר פתרת הרבה מהפחדים שעברו עליך, ובחינם ביטלת עצמך ממה שביטלת בשביל בלבולי חינם. וכן עובר על כל האדם בכל יום, כאשר כבר ארחנו הרבה לדבר בזה בחג השבועות זה כמה שנים, שהבעל דבר מוצא דחייה ובלבול על כל יום, ובפרט בעיתים הללו שעובר עלינו מה שעובר. על כן, זכור היטב שאין לאדם בעולמו כי אם מותו היום וכו', היום אם בקולו תשמעו. דברי אביך המעתיר בהתחלה שתזכה לגמר חתימה טוב, לחיים טובים, ארוכים ולשלום, נתן מברסלב. רג' בעזרת השם יתבח, יום א', מחורת יום הכיפורים, תקצב לפרת קטן, נמרוב. לאהובי בני חביבי הרבני מורנו, הרב יצחק נורא יאיר. ביום ב', קודם יום הכיפורים, נסעתי מברסלב לפה. ושם הנחתי איגרת אליך אצל בני רבי שכנא שיחיה. כעת אין לחדש דבר, ותהילה לכלא, הייתי פה ביום הכיפורים, עם רבי איצלי מהייסין ורבי נחמן מטולצ'ין. ותהילה לכלא, הכל בשלום, התפללנו כרצוננו ואין פוצה פה. יחמור לה' מעתה שיש שלום ואמת בעולם. כעת אני שולח את זוגתי שתבוא לפה עם בניי הקטנים שיחיו. ומאליך תבין שאין לי דירה כראוי, אך אכריח לשלוח אחריהם. כי אין לי פה לאכול בסוכות. כי אי אפשר לי לאכול אצל אחי בעסוקה, כי יושב בשכנות. ואי אפשר לבאר הכל. ובעת כזאת בוודאי צריכים להחיות עצמו רק עם ההרחבות שבתוך הצרות, כי הן נפלאות תמים דיים. ובכמה אופנים הם חידושים וחסדים ונפלאות גדולות יותר מההרחבה עצמה, שאנו מקווים לצאת מהצרות לגמרי, ולשוב לביתי לשלום מהרה. לעת עתה אין לי שום מניעה להתפלל, ללמוד וכולי, רק מהטרדות והבלבולים שמבלבלים. ומלחמה זו צריכים ללחום תמיד, לגרש הבלבולים. כי גם עתה כל הבלבולים והפחדים המבלבלים הם, הם בחינם. בפרט בשעת התפילה שבוודאי אין מועילים כלל מה שחושבים בהם חס ושלום שלא בזמנם. ובעניין זה צריך כל אחד ללחום תמיד ליישב דעתו ולגרש ממחשבתו כל הבלבולים והטרדות. והעיקר בשעת התפילה. שאז באים כל הבלבולים ומשמיעין עצמם אז די כאה. וקטלתי לך זאת שתבין רמזים מזה לפי רכך. כי אף על פי שאתה יש לך טרדות ועסקים ועשיות בניין פרנסתך מבלבלים אותך. אף על פי כן ידעתי כי יש כמה עניינים שמבלבלים אותך בלבולים והטרדות והפחדים בחינם, כידוע לך. וכבר דיברנו בזה הרבה, אך עדיין צריכים לחזור כל דברינו כמה פעמים בכל יום. וגם בשעת העסק בעצמו צריכים לזכור באשר ובתורתו, אפילו בבית הדואר, ובהליכה, ובחזרה, וכיוצא בזה. כי אם יאמר לך אדם היכן אלוקיך, תאמר לו בכרך גדול של רומי, כמבואר היטב בהתורה מי האיש החפץ חיים. בליקודם מוהראן חלקה א', סימן ל"ג, ובשאר מקומות. אשרינו שזכינו לשמוע דברים קדושים ונוראים כאלה. מי האיש החפץ חיים יוחז בהם, הפוך בהם, והפוך בהם וכו'. שאין לך מידה טובה מהם. יתר מזה פני להעריך ותהילה לקל השם יתברך בעזרתנו לשמוח בכל פעם. ובשם קדשו בטחנו לשמוח ולגיל בישועתו בזה ובבא לנצח. ובאמת בכל זאת שמחה. נתן בן מורנו הרב נפתלי יירץ זיכרונו לברכה מברסלב. רד. <coughs> ברוך השם אמור ליום ב' נח תקצב לפרת קטן נמרוב. אהובי בני חביבי, מכתבך קיבלתי בליל אושן הרבה והיה לי לנחת. כי זה כמה נחשוף נחשפתי לראות תמונת ידך. והנה בכל צד שפונים, בכל פינה ופינה ובכל תנועה ותנועה, רואים נפלאות השם והשגחתו יתברך בפרטיות. כי לא עלה על דעתי שיהיה נעלם ממך ולא תדע היכן מקומי ביום הכיפורים עד מחרת יום הכיפורים. ואנוכי כוננתי והכנתי מכתב ביום חמישי, קודם ערב יום הכיפורים, להודיע לך מאיתי. אך הכל מאת השם, הצער, רחמנא יצלן, וההרחבה, והידיעה, והבשורה לטוב ולהיפוך חס ושלום. הכל עשה השם יפה בעיטור בזמנו. והבל הבלים, כל העמל שיעמול האדם תחת השמש. ואם אף על פי כן צריכים לפעמים, על פי רצונו יתברך, לעשות עסק, אבל העמל והיגיעה הוא בוודאי הבל הבלים. וכמו שדיברנו בזה כבר, על פסוקים אלו שבקהלת, שאמר לה עת וזמן, לכל חפץ וכו', מה יתרון לאדם וכל עמלו וכו'. ויש בזה הרבה לדבר, אך אי אפשר על פני השדה. וגם מחמת אישון לילה ואפיסת הפנאי. והנה בכל מה שעבר, בכל יום, מראש השנה, דנה אי אפשר לבאר. ותהילה לקל אחרי כל הייסורים וההרפתקאות, הכל בחסד נפלא. ותהילה לקהל פה עבר החג בשלום. וגם עזרני השם יתברך שרקדתי הרבה בבית המדרש בליל שמחת תורה, ואחר כך, והכל בשלום ובכבוד קצת. אבל אף על פי כן, גם פה נמצאו על פנים הרבה מאת דורות אשר השקט לא יוכלו, ושברו זכוכית אחת בהחלון שלי בליל שמחת תורה בעת הסעודה. ורוב העיר רועשים עליהם מאוד, אבל עדיין לא נודע מיהו. והנה בעתים הללו לא אין לנו במה להחיות עצמנו כי אם על פי השיחות שחננו השם להשיח כבר מקודם, שכל העולם מלא ייסורים. כמאמר החכם, העולם מלא אגונות והששון הוא הרווח וכו'. וכבר דיברנו בזה הרבה. אבל גם אנוכי בעצמי אני צריך להזכיר את עצמי מזה בכל עת. וקיוויתי להשם כי בוודאי לא יעזוב השם אותי ואת כולנו. בעת צרי ליעקב וממנה יבשר. והנה כעת בביתי בני רב שחנא עם בנו רב נחמן שיחיו, ואין לי פנאי כלל. כי ביום העבר טלטלתי עצמי מדירה לדירה. לתהילה לכלא יש לי דירה בהרחבה קצת והכל בחסד, בבחינת בצר הרחבת לי. ואלמה ללעתנה לעלמא אלא למשמדה די. כי רואין בזה חסדי השם ונפלאותיו העצומים בלי שיעור בכל עת. עושה גדולות עדין חקר וכולי. מלבד הנסתרות לה' אלוקינו, כי הוא יתבע חוסי נפלאות גדולות לבדו וכו'. חישבתי דרכי ואשיב רגלי לדותיך. מה שהזהירונו רבותינו זכרונם לברכה לומר, כלמא דעבדין מן שמאי אל התו עבדין. ואין לנו על מי להישען, כי אם על אבינו שבשמיים. ודע בני שקיבלתי מבני רבי בשבילך, הסך שמגיע לי מאיתך, היינו כ"א זהובים. ותראה לשלוח לו מיד. ועתה אני צריך להתחיל להתחזק בביטחון חדש על פרנסתי והצטרחותי המרובים פה בנמרו, אשר אהובי וראי מרחוק, כאשר תבין בעצמך, ולהשם הישועה. האלוקים הרואה אותי מעודי והפלי חסדו עמי לקרבני לטוב כזה, לאמת כזה, לאור כזה וכו', אשר זה חלקי מכל עמלי, זה תקוותי ותקוות בניי ויוצא חלצה לנצח נצחים. הוא יהיה אם מתמיד בזכותו וכוחו הגדול. וגם עד זקנה ושיבה אל יעזבני עד אגיד זרועך לדור וכו'. דברי אביך מצפה לישועה, נתן מברסלב. ושלום לכל אנשי שלומנו באהבה רבה. ר"ה ברוך השם, יום ב', לך לך תקצה ולפרד קטן אמרום. אהובי בני חביבי, מכתבך קיבלתי היום ונהניתי מאוד. כעת אני עומד באמצע התפילה קודם ובא לציון, ואי אפשר להאריך. ומוסר כתב זה גיסחה, ידידי רבי יוסף נור יאיר, אספר לך הכל פנים אל פנים. ומן הסתם כבר קיבלת איגרת ששלחתי אתמול אליך עם איגרת להרע מסווארן וכו'. כי ציוויתי שישלחו לך איש מיוחד בשבי זה. כעת רבי שמואל ויינברג פה עם כל, אנשי שלומנו, עם כל אנשי החתונה של אחיו. ואני צריך לדבר עמם גם כן. ואין לי פנאי כלל. רק תתייעץ היטב עם גיסך ועם אוהבנו באמת, אולי תוכל למצוא איש לדבר עמו, אולי יצמח איזו ישועה שתשקע אש. והעושה שלום עם אומר, הוא שלום עלינו וכולי. דברי אביך, מה עתיר בעדך, נתן מברסלב. ר"ו ברוך השם יום א' וירא תקצב לפרת קטן אמרו. אהובי בני חביבי, מכתבך קיבלתי על ידי מוסר כתב זה ביום ו', ערב שבת קודש. והנה, בעניין האיגרת להרב, העיקר כוונתי היה שימצא איש בקהילתכם, שאדבר עמו מעין דברי שבמכתבי לטובתי. ומאחר שלפי דבריו אין בנמצא שם, על כן חישבתי דרכי ואשוב רגליי לידותיך, לסמוך על השם יתברך לבד ולהיות שו ואל תעשה. כי אין זה רצוני כלל שאתה בעצמך תמסור האיגרת. וזה לא עלה על דעתי כלל. ואף על פי כן אני מחזיר לך העתקה של כתב יד בני רבי שכנא שיחיה, שיהיה אצלך. אולי אולי יהיה נצרך לך, ואולי אף על פי כן יהיה נמצא שם איש שיכוון ליבו לשמיים, להכניס את עצמו בזה למעט המחלוקת. והשם הטוב יעשה. יתר מזה אין פנאי להעריך. ומוסר כתב זה, ספר לך פנים אל פנים הכל. תהילה לקהל, השם איתנו, מרחיב לנו הרבה בצרותינו בחסדו ידברך, ומעט יספר לך מוסר כתב זה, אבנחמן מטולשין, מהייסורין ומההרחבות. ובהשם בטחתי שמידה טובה מרובה הוא בוודאי הכל לטובה גדולה, ואנו צריכים להתחזק ולהתחדש בכל יום נלך בדרכיו הקדושים, ולהחיות עצמנו בנפלאות חסדיו ידברך, שזכינו להימלט מלהיות מהחולקים על נקודת האמת וכולי. ובזה לבד אנו יכולים לחיות ולשמוח גם עתה עד אשר ירחיב השם לנו בשלמות ונזכה לצאת מכל צרותינו לגמרי ויתהפך הכל לטובה גדולה, לששון ולשמחה מהרה. דברי אביך מעתיר בעדכם נתן מברסלב